Це може бути щасливим збігом обставин, досить випадковим, або ж силою натиску менеджерських служб. Треба мати хоча б десятьох, але відданих людей. Вони можуть не знати один одного. Навіть жити в різних країнах, бути злодіями і янголами, бути бідними і багатими – це не має жодного значення. Головне, що серед них має бути. Один можна владець, який слугуватиме тобі дахом, і не дасть загинути голодною смертю, допоки ти не набрав сили. Один мудрець, котрий розповість про тебе іншим. Один екзальтований послідовник, що апріорі вірить кожному твоєму поруху. Один скептик, що знає не менше за тебе. Один близький за духом. Один блукалець, котрий шукає того, чого йти. Один злодій, якого ти перевиховав. Один мрійник, який чує те, чого не чують інші. Один сновида, котрий будує власну реальність. Один митець, котрий знає навіть те, ким ти був у позаминулому житті. Ці десятеро сильніші за тисячу. Бо вони твоя паства, твоє срібне військо і твоя сила. Ти можеш брехати тисячам, але їм ніколи. Вони бачать тебе наскрізь. Тому що самі відчувають так само, як ти. За хвильку, він продовжує: щоб досягнути своєї мети є одна важлива умова перестати боятися самого себе, раз і назавжди сприйняти себе як індивідума, і не піддаватися загальному психозу. Треба мати сили йти проти течії, а щоб мати ці сили перестати боятися власних думок, що не збігаються з думками решти. Мати сміливість встати і сказати. Часом це досить важко. Неупевненість стримує цей рух встати. Хвилювання з душою гортань сказати. Але зробивши це, ти несподівано побачиш, тебе слухають. І не тільки. З тобою зголошуються, адже думали так само, тільки не наважувалися йти проти течії. І страх минає, страх минає надиво швидко, коли ти долаєш його. Хоча хоча потім він повертається знову, коли відчуваєш, що за тобою ті десятеро. Але ти називатимеш його інакше – відповідальністю. Настане час, коли ти захочеш скинути її з своїх плечей, але буде пізно. Вони вже йтимуть за тобою і дихатимуть тобі в потилицю. У тебе ще є час подумати над цим і зупинитись. Це було давно, тоді, коли вона ще могла зупинитись. Коли ані її місто, ані країна, ані світ, що не були для неї затісними, а сором за усе, що відбувалось довкола, і ще не отруїв організм. Тепер вона бачила картину у цілому, відступивши настільки далеко, що її навіть друге «я», котре існувало окремо, на цій картині виглядало мізерною крапкою. Раніше їй здавалося, що так само, як і вона, таку повну картину повинні бачити й інші – і тільки добре виховання, чимність та необхідність дотримуватися правил гри утримують їх від обурення. Але що далі відходила вона від полотна? То чіткіше поставали перед нею фальшивість, чи не всього, що існувало, рухалося, стрибало, легло ворушилося, пробивалося, рвалося, гребло під себе, совалося довкола. Світ милотів, як екран телевізора. Вона... Звідчаєм ширяла очима по цьому брейгелевому полотну, намагаючись відшукати на ньому, бодай, якусь нерухому і справжню деталь. Але спокійну велич мали тільки гори на задньому плані. «Хто?» – міркувала Хелена, – дав їй право відходити так далеко. Вона відчувала, що мала б бути там всередині, в купі тіл. Можливо, тоді вона могла б почуватися щасливою, Спостерігач і учасник не могли вжитися під однією оболонкою. Спостерігач рятувався будуванням повітряних палаців, учасник боявся самотності, прагнув любові, сміху, сліз, болю, живих дотиків, того ж самого руху, який викликав відразу. Але останній не міг бачити картини у цілому. Це була боротьба суперечностей, яка завжди мучила її, але на початку їй Сподобалось спостерігати цю боротьбу, ставати на бік то однієї, то іншої половинки свого єства. Ця гра тривала доти, аж доки їй закортіло зупинитись, а усі слова, які вона писала або промовляла, не були неприродного металевого присмаку. І тоді вона почала думати про велетенську самотність, яку час від часу відчуває кожна людина, навіть якщо живе в оточенні близьких їй людей». Кожен прагне бути почутим. Кожен має свою власну, ніким не вислухану історію. Був час, коли їй здавалось, що вона здатна висловитися за всіх, хто приречений мовчати. Але черга, бажаючи говорити, зростала з кожним роком. Вона виявилась безсилою, чудово розуміючи, що коли людина висловлює себе так, як хоче, а не так, як від неї вимагає оточення, виховання, система правил. Тільки тоді вона стає справжньою. На самому початку вона відчувала це кожною клітиною. У неї був цей дар. Другий, найважливіший, після дару любити. Відчувала це на рівні підсвідомості, коли сиділа на столі у кабінеті свого сусіда, махала ногами, коли накидалась на тістечко, яке він купував для неї, і всім обличчям поринала в збиті вершки.